Visterea de Parisului, pista 8 Rudolf îi strânse mâna cu afecțiune. Hai, stai jos și povestește-mi tot. Cum ai descoperit pivnița? Dar ea spune, învățătorul unde -i. E bine păzit, spuse doctorul negru. A legat fel de și el și cucuvaia. Ah, Ce mutră trebuie să facă unul altuia când se privesc. Acum cred că nu se mai pot suferi. Și bietul meu mărf. Ar... Doamne, de-abia acum mă gândesc la el. David, unde e rănit? În partea dreaptă, monsenioare. Din fericire, între ultimele două coaste. Oh, trebuie să mă răzbun în chip complet, complet de tot. David, mă bizui pe dumneata. Monseniore, știți că vă sunt devotat cu trup și suflet. Dar cum ai ajuns la timp, bravul meu prieten? Ah, dacă vreți, monse... Pardon, domnule Rudolf, voi începe cu începutul. Ai dreptate, te ascult. Vă amintiți că seara mi-a spus că ne înapoiam de la țară unde v-ați dus cu biata guristă? Caută să dai de învățător în cartier, îi vei spune că ai de dat o lovitură strașnică, dar că tu nu te bagi. Însă dacă vrea să-ți ia locul, n-are decât să fie a doua zi în bariera Bersi la coșul cu flori și acolo va întâlni pe cel care-ți va vinde pontul. Foarte bine. Părăsindu-vă, dau fuga în Mahala. Mă duc la Hoașcă. Nici urmă de învățător. Trec prin strada saint strada Bobului, strada pei, Nimeni. În sfârșit, îl întâlnesc cu acea râmă de cucuvaie în piața Notre-Dame la un microitor, vânzător de haine vechi, tăinitor și hoți puneau la cale un vârteală cu niște bani furați, dar domnul ăla înalt, în doliu, care avea de gând să vă facă nu știu ce, cumpărau haine de ocazie. Cucuvaia se tocmea pentru un șal roșu. Dihanie bătrână! Îi spun învățătorului totul de afir a păr. El zice că îi place afacerea și că vine la întâlnire. Azi dimineață, potrivit ordinul pe care mi l-ați dat ieri, alerg să vă dau răspunsul. mi a spus, Băiete, vin o mâine dimineață, înainte de a se face zi. O să stai tot timpul în casă, iar pe seară o să vezi ceva care merită să fie de văzut. Vă amintiți? Doar atât mi-a spus. Dar eu am înțeles mai mult. Ce mi-am zis? E o capcană pregătită să pună mâna pe învățător. Da, i s-a propus lovitura. Mare ticălor și învățătorul ăsta. A ucis pe negustorul de vite. O, oh, o știu." Și greșeala mea a fost că nu ți-am spus totul, băiete Această cumplită nenorocire poate că nu s-ar fi întâmplat. Vă privea pe dumneavoastră, domnule Rudolf. Cât despre mine, eu eram dator să vă servesc, pentru că, la urma urmei, nu știu cum dracu se face, v am mai spus-o, mă simt aidoma lui dumneavoastră, mops. În sfârșit, destul, îmi zic. Mâine tâmbălău, azi sunt liber. Domnul Rudolf mi-a plătit două zile pe care le pierdusem, și alte două zile înainte, pentru că, iată că de trei zile n-am mai dat pe la șeful meu al hamalilor și ne fiind milionar, munca e pâinea mea. Mai adaug. De fapt, domnul Rudolf îmi plătește timpul irosit. Deci timpul meu îi aparține. Îl pun în slujba lui. Și asta, uite ce idee mi-a dat. Învățătorul ieșiret. Trebuie să fie teamă că îi se întinde o cursă. Domnul Rudolf îi propunea afacerea pentru mâine, e adevărat, dar Haimanaua e în stare să vină în timpul zile, pe a ei să recunoască vecinătățile și dacă se îndoiește de domnul Rudolf, să ia cu el al hoț sau poate să zică mâine și să dea lovitura pentru azi. Ai ghicit adevărul. Așa s-a și întâmplat și Providența a vrut să-ți datorezi viața, bunul meu prieten. E de mirare, domnule, domnule, cum de când vă cunosc se petrec niște întâmplări care s-ar zice că se pun la cale, colo, sus, de tot. Și apoi îmi vin niște idei care nu-mi trecuseră niciodată prin cap. Asta de când mi-a spus, băiete, ești un om de inimă și de onoare. Inimă, onoare. Drace, vorbele astea parcă îmi răscolesc măruntaele. Vedeți, domnule Rudolf, când ești obosit, sau auzi cum ți se strigă păzea lupul, păzea câinele turbat, când încerci doar să te apropii de oameni cinstiți. Așa că de câteva zile ai alte gânduri. Desigur, domnule Rudolf. Iată, îmi ziceam acum. Dacă aș întâlni pe unul care ar fi făcut vreo ticăloșie, o beție, o ispravă la mine, mă rog, orice a spune. Omule, ai făcut o prostie, bine, dar asta nu-i tot. Dumnezeu n-a făcut de florile mărului pe oameni care se neacă, în ar sau crapă de foame. Îmi vei face deci când câștigi doi franci pe zi să dai un franc bătrânilor sau copiilor neajutorați. În sfârșit, unora care mai nenorociți ca mine n-au nici pâine, nici nu pot munci și mai ales nu preceta omule. Dacă e cineva care poate fi salvat, să-ți pui pielea în joc. ăsta acum rostul tău în viață. Ținând seama de asta și cu condiția să nu reîncep să faci prostii, mă vei găsi totdeauna. Dar iertați-mă, domnule Rudolf, eu trâncănesc și dumneavoastră sunteți curios. Nu. nu, nu, nu, îmi place să te ascult vorbind astfel. Și apoi am destul timp să aflu cum s-a întâmplat nenorocirea cărei victima a fost bietul meu. Credeam că nu-mi va scapa din mână învățătorul, nici un pas, nici un minut în timpul acelei primejdii. Atunci m-ar fi ucis de o mie de ori înainte de a se fi atins de mărf, dar vai, soarta a vrut altă. Continuă, continuă, dragul meu, Dorință. Să... Folosesc timpul în slujba dumneavoastră, domnule Rudolf, ce mi-am zis. Trebuie să mă cuibăresc undeva de unde să pot vedea zidurile, poarta grădinii. Nu e decât o singură intrare. Dacă găsesc un adăpost bun, plouă, stau toată ziua, toată noaptea, chiar și o zi, două, până dimineața, aș fi. Mi-am spus toate astea pe la două, la Batic Nouăle, unde mă dusesem să îmbuc ceva după ce m-am despărțit de dumneavoastră, domnule Rudolf. Mă înapoiez la șampilize și cau să mă cuibăresc. Și ce văd? O cărcimioară, la nici zece pași de poarta dumneavoastră. Ploua cu găleată. Nu trecea nimeni, noaptea se lăsa. Dar de ce nu te-ai dus la mine? Mi-ați spus să nu vin a doua zi dimineața, domnule Rudolf. N-am îndrăznit să viu înainte. Ați fi zis că o fac pe zelosul, că vă perii, cum se spunea în armată. La urma urmei știu că nu sunt decât un condamnat liber, și când cineva se poartă cu mine cum vă purtați dumneavoastră, domnule Rudor, nu te duci la el de când îți spune vino. În schimb, dacă aș vedea un păianj pe gulerul hainei dumneavoastră, l-aș lua și l-aș strivi fără să cer voi, ați înțeles? Așadar, iată-mă la felea asta Cârciumioare, spărgând nuci bând din poșircaia, când o văd pe cuvae, venind cu pușturile braț roșu, și ăla mic, braț roșu? Așadar, iere e patronul cârcimeoare din Champelize." Da. da, domnule Rudolf, nu știați?" Nu, credeam că locuiește în cartier." Mm. Stă și acolo, stă peste tot acest braț roșu." Mi-o puș la mașireată și pricepută, cu peruca lui galbenă și cu nasul lui asculțit. Până la urmă, când am văzut o venin pe cucuvai însoțit de șchiop, mi-am zis, „Ai, se îngroașă gluma." Într-adevăr, o puse gămui într-un șanț al alei, drept în fața porții, ca și cum s-ar fi adăpostit de ploaie, făcând-o pe cârtița. Cucuvaia își scoase scufia, o băgă în buzunar și sună la poartă. Bietul, domnul meu, amicul dumneavoastră, deschide chioarei și ia o desfăcându-și brațele și alergând prin grădină. Îmi cu pumni în cap, fiindcă nu înțelegeam ce avea cucuvaia de gând. În sfârșit iese, își cu fia, șoptește două-trei vorbe șchiopului care reintră în ascunzișul lui și ea o șterge. Îmi zic o clipă, să nu pierdem capul, o logo a venit cu Cucuvaia. Cum? Învățătorul și domnul Rudolf sunt deci la braț roșu. Aha. Cucuvaia venise înainte să adulmece locul și rosturile casei. Deci vor să dea lovitura încă în seara asta. Dacă vor să dea lovitura în seara asta, domnul Rudolf, care crede că e vorba de mâine, e băgat în cofă. Dacă domnul Rudolf e băgat în cofă, trebuie să mă duc la brazosul să văd ce coace el. Dar dacă în vremea asta sosește învățătorul, e, atunci cu atât mai rău o să intru în casă să-i spun, Domnule, mărferește-te! Da, dar râia mică de o logie lângă poartă. O să mă audă sunând, o să mă vadă, o să dea alarma cu cuvai. Dacă revine, se strică toată treaba cu atât mai mult cu cât. Poate că domnul Rudolf are alt plan pentru asta seară. dă-i cu da, dă cu nu, uite așa mi se răsucea creierul. Mă tâmpisem de-a binelea. Vedeam stele verzi, nu mai știam ce să fac. Îmi zic, ies de aici." Aerul proaspăt poate să mă liniștească. Ies, aerul mă liniștește. Îmi scot bluza și cravata, mă duc în șanțul logului, îl iau pe puști de ceafă, zadarnic se zbate, mă zgâr, e țipă, îl înfășor în bluza mea ca într-un sac, fac la un capăt un nod cu mânecile, la celălalt cu cravata, putea răsufla. Iau bocceaua sub braț, văd pe aproape o grădină de zarzavat înconjurată de un zid mic. Îl arunc pe în mijlocul unei răsadnice de morcovi. Puștanul guiță înfundat ca un purcel de lapte, dar glasul nu se auzea nici la doi pași. O șterg repede, era și timpul. Mă urc pe unul din arbori, mari din alei, drept în fața porții dumneavoastră, deasupra gropii unde zăcuse o locul. După zece minute aud pași. Ploua mereu. Era atât de întuneric, atât de întuneric, că până și dracul și-ar fi Călcac pe coadă. Trag Era Era cu cuvaia. Șchiopul chemă ea mai încet. Dacă caută-l tu pe șchiop, că l-o i găsi plouă și puștiu și o fi plictisind tot așteptând, observă învățătorul în jurând. Dacă pun mâna pe el, îl jupoi. Hoțule, ia seama! zice cucuvaia. Poate că a plecat să ne dea de veste cine știe ce. Dacă ni se întinde vreo copcană, ăla nu voia să dea lovitura decât la zece." Așa e?" răspunse învățătorul. Acum nu e decât ora șapte. Tu zici că ai văzut banii? Cine nu riscă, nu câștigă. Dăm cleștele și de alta." Și sculele alea de unde le avea?" Le luase de la braț roșu. O, are o casă cu de toate." Cum un și ușa se deschise. Stai aici," îi spuse învățătorul cu cuvei. Stai așa, ia seama și fluieră ca sturzul dacă auși ceva. Treceți pumnalul printr-o cheotoare a vestei, să-l ai la îndemână," îl sfătuiește Chioara, și învățătorul intră în grădină. Mi-am zis, Învățătorul poate ucide pe domnul meu orfamicul domnului Rudolf, care nu bănuiește nimic. Acolo o să înceapă balamucul." Sarde pe arborile meu, ca pe cucuvai, o cu doi pumni zdraveni. Dânsa se întinde fără să sufle, mm. într-un grădină. Drage, domnule Rudolf, era prea târziu, bietul meu. Auzind zgomot la ușă, desigur că a ieșit din vestibul și se răstogolea cu învățătorul pe micul peron. Deși rănit, rezista fără să ceară ajutor, bravul de el. E cum sunt câine bun care mârie, dar nu mușcă, mi-am zis eu, și mă arunc ca la rișcă peste amândoi și l-apuc pe învățător de un crac. Mi-era deocamdată singura parte a corpului său la îndemână. Trăiască Constituția! Sunt eu cu cuțitarul. Să-l împărțim pe din două, domnule Merv. Ah, târharule, da, da, de unde ai mai răișit și tu? Întrigă învățătorul amețit de atacul neașteptat. Furiosule!" îi răspund, încleștându-i o pulpă între genunchii mei și prânzându-i o mână, acea care ținea pumnalul. Era mâna lui cea zdravână. Și domnul Rudolf!" îmi strigă, meu, Unde-i?" Ce om devota și cinstit?" Nu știu, nu știu nimic de el," i-am răspuns. Poate că l-a omorât tâlharul ăsta și dau mai departe în învățător care încerca să mă înjunghe cu pumnalul." Numai că eram culcat cu pieptul pe brațul lui. N-avea decât încăietura a mâinii liberă. Ești oare singur, domnule Merv?" Îl întreba în timp ce ne luptam cu învățătorul. E lume pe-aproape, dar dacă strig, nu voi fi auzit. E reparte, cam la vreo 10 minute de aici. Să strigăm după ajutor, dacă sunt trecători, vor veni să ne ajute. Nu, căci deocamdată îl stăpânim noi. Trebuie să-l ținem aici." dar. Mă simt slăbit, sunt rănit," îmi spuse domnul Morf. Dragi, atunci aleargă tu ajutor dacă ai când. Voi încerca să-l țin pe loc. Ei cuțitul. Ajută-mă numai să mă așez peste el, măcar că e de două ori mai tare ca mine. Mă însărcinesc să am eu grijă de el odată. Fugi odată. Adu ajutoare. Mai repede, domnule Morf. mai repede." Spunând asta, banditul a răsturnat pe jumătate. Dacă nu i-aș fi ținut brațul în care avea pumnalul, s-ar fi zis cu mine. În clipa aceea, încăietura mâinii stângi mi-a slăbit. Am fost nevoit să-mi descleștez degetele. Situația începea să fie proastă, îmi spuneam. Sunt de desubt, ele deasupra mă va ucide, e tot una. Îmi convine mai bine locul meu decât al lui domnul Rudolf, mi-am zis. Domnul Rudolf are o inimă și o noare. Simt că e adevărat. Așa... Îmi venea în minte când o văd pe Cucuvaie, în picioare pe peron, cu ochiul ei și cu șaluier roșu. Drage, am crezut că e un vis rău." Isteațo!" îi strigă învățătorul. Am lăsat să-mi scape cuțitul, ridică-l, acolo, sub el, și înfige-l în spate între umeri." O clipă, bărbate să-mi iau seama cum stă treaba. Și ia o pe Cucuvaie, învârtindu-se în jurul nostru și croncănind ca o pasăre aducătoare de ghinion ce era. În fine zărăște pumnalul, vrea să se arunce pe el. Eu, lungi pe burtă, îi dau o lovitură de picior în stomac, o răstorn, dar ea se ridică și se îndărjește. Nu mai puteam. Mă mai țineam încleștat și de învățător, dar ieri îmi dădea în jos, în sus, în falcă, lovituri atât de puternice încât eram pe cale să cedez. Începeam să amețesc. Când văd trei sau patru oameni zdraveni în armați care coborau pe peron, și domnul Mörf, foarte palid, de-abia ținându-se pe picioare, susținut de domnul doctor. Învățătorul și cucuvaia sunt înhățați și legați. Dar asta nu era destul. Trebuia să știu unde e domnul Rudolf. Sar pe cucuvaie și-mi amintesc cum îi scosese dintele pietei guriste. Îi apuc brațul, îl răsuce și-o întreb. Unde e domnul Rudolf? Ea se ține bine. La a doua răsuceală îmi strigă. La braț roșu, în pivnița cârciumei, inima însângerândă." Bine, în trecere vreau să le iau pe o log. Din răsadul lui de morcov, era în drumul meu. Mă uit, nu mai era acolo decât bluza lui. O rosese a dracului pușlama cu dinții. Sosesc în inima sângerată și le-au de gât pe brațul roșu. Unde tânărul care a venit seara aici cu învățătorul?" Nu mă strânge așa de tare," zis el, că-ți spun, am vrut să fac o glomă cu el." La închis în pivnița mea Îl scoatem noi de acolo Coborâm nimeni O fi ieșit când eram noi cu spatele Spuse Brațul roșu Vezi că nu e nimeni? Plec foarte trist Când la lumina ferinarului văd o altă ușă Alerg, o trag spre mine Și primesc cum s-ar zice o găleată zdravănă cu apă în obraz Văd sărmanele dumneavoastră brați în aer Vă pescuiesc și vă duc în spate până aici Negăsindu-se nimeni prin apropiere care să cheme o trăsură Asta-i, domnule Rudolf. Și-o pot spune fără să mă laud că sunt foarte mulțumit." Dragul meu, îți datorez viața. E o datorie pe care o voi plăti, fi sigur. și în orice caz, ai atâta inimă că vei împărtăși simțământul care mă însuflețește în ceasul acesta. Sunt stăpânit pe de o parte de o cumplită îngrijorare pentru prietenul pe care l-ai salvat cu atâta curaj." și, pe de altă parte, de nevoia unei crunte răzbunări împotriva celuia care era gata, gata să vă ucidă pe amândoi. Înțeleg toate astea, domnule Rudolf. S-a aruncat asupra dumneavoastră ca un laș. V-a zvârlit într-o pivniță și v-a lăsat acolo leșinat ca să vă înnece. Învățătorul va avea ce merita. Mi-a mărturisit că el îl asasinase pe negustorul de vite. Nu sunt un mișel, dar, drace, de data asta m-aș duce cu inima împăcată să chem garda să-l înhațe, în harul de el. David, vrei să te duci să vezi ce face mărf și să te înapoiezi? Negrul pleacă. plecă. Știu unde e învățătorul, băie, te drag? Într-o sală jos cu cucuvaia. Veste mete după gardă, domnule Rudolf? Nu. Nu cumva vrei să-i dați drumul? Ah, să nu faceți asemenea gesturi de minie. Nu, no, revin la ce am spus. E un câine neturbat. Să ținem seama de cei de pe stradă. Fi liniștit, nu va mai mușca pe nimeni. Deci o să-l închideți undeva? Nu. Într-o jumătate de oră va pleca de aici. Învățătorul? Da. Fără jandarmi? Fără. Cum? Va pleca de aici liber? Liber. Și singur? Da, singur. Și unde să se ducă? Unde o să vrea? Ei bine, David, ce-i cu mărf? Dormitează, mă, un Dar tot mai respiră greu. Mai îmi Situația Situație destul de gravă, Monseniore. Totuși, trebuie să sperăm. Uh, mărf! Răzbunare! Răzbunare! Strigă Rudolf cu o furie rece și reținută. Apoi adaugă. David, o vorbă!" Și șopti ceva la urechea negrului. Acesta trebuie sări. Pregeți! Totuși ți-am împărtășit deseori această idee. Momentul de a o aplica sosit. Nu preget, monseñor! Aproba această idee! Ea cuprinde o întreagă reformă penală demnă de cercetarea marilor criminaliști, pentru că această pedeapsă este în același timp simplă, cumplită și dreaptă. În cazul de față se poate aplica, fără să mai numărăm crimele pe care acest tâlhar a fost condamnat la ochnă pe viață. Dar a mai comis acum trei crime, negustorul de vite, mărf și dumneavoastră, monseniore. Se va face dreptate. Va avea în fața lui orizontul fără hotar al căinței, adăugă Rudolf. Bine, David, mă înțelegi. Colaborăm la aceeași operă, monseniore. După o clipă de tăcere, Rudolf adăugă... După aceea, crezi că 5.000 de franci îi vor ajunge, David? Desigur, monsenior. Cu citare. du-te te rog în camera alăturată. O să găsești pe un birou un porvizit mare, roșu, scoate 5 hârtii a câte o mie de franci adumile. Și pentru cine sunt bani aceștia? Pentru învățător. Și vei spune totodată să-l aducă aici. se petrece într-un salon tapetat în roșu, puternic luminat. Rudolf, îmbrăcat într-un halat de catifea neagră care îi mărește și mai mult paloarea obrazului, șade în fața unei mese mari acoperită de un covor. Învățătorul, adus între timp, legat cobză, în neputință de a face vreo mișcare, este așezat pe un mare fotoliu cu rotile în mijlocul salonului. Oamenii care îl aduseseră se retrag. Rudolf, doctorul, cuțitarul și ucigașul sunt singuri. Rudolf nu mai e furios. Rămâne calm, mâhnit, dus pe gânduri. Va îndeplini o sarcină solemnă și cumplită. Cuitarul resimte o teamă nedeslușită. Nu și poate dezlipi privirea din ochii lui Rudolf. Învățătorul e vid, îi e frică. O arestare legală i-ar fi fărut poate mai puțin de temut. Îndrăzneala nu ar fi părăsit în fața unui tribunal obișnuit, dar tot cel înconjoară îl surprinde, îl îngrozește. E în mâinile lui Rudolf pe care îl credea un meseriaș în stare să-l trădeze sau să-și în ceasul crimei. Din pricina acestor, bănuiel și în nădejdea că va profita singur de pe urma furtului, a vrut să-l suprime. Și în acest ceas, Rudolf îi părea neîndurător și măreț ca justiția însăși. Afară domnește cea mai adâncă liniște. Rudolf se adresează învățătorului. Evadat de la închisoarea Roșford, unde ai fost condamnat pe viață pentru crimă, fals, furt și omucidere, ești Anselm Duresnel. Nu-i adevărat! Ești Anselm Duresnel, o vei recunoaște mai târziu. Ai asasinat și ai jefuit un negustor de vite pe drumul ce duce la Poasi. Nu-i adevărat! O vei recunoaște mai târziu. Noaptea asta te a -ai introdus aici ca să furi. Ai înjunghiat pe stăpânul acestei case. Dumneata mi-ai propus să comit acest furt. Ah, am fost atacat, m-am apărat! Omul pe care l-ai lovit nu te-a atacat, nu era înarmat. Ți-am propus acest furt, e adevărat. Îți voi spune de îndată în ce scop. În ajun, după ce jefuise și în cartier un om și o femeie, după ce le-ai furat portofelul pe care îl vezi, te-ai oferit pentru o mie de franci să mă ucizi. Nu e judecător de instrucție și nu-ți voi mai răspunde. Iată de ce ți-am propus furtul acela. Te știam fugit din temniță. Cunoșteai numele părinților unei nefericite care căreia cucuveaua, complicea dumitale, i-a provocat aproape toate nenorocirile. Voiam să te atrag aici, cu mea la unui furt, singura în stare să te ispitească. Odată în puterea mea te puneam să alegi, fie să te dau pe mâinile justiției care te-ar fi pus să ispășești uciderea negustorului de vite, nu-i adevărat! Nu am făcut eu asta! Fie să fi scos din Franța prin grija mea, într-un loc de detențiune pe viață, dar cu condiția să-mi dai informațiile pe care vroiam să le am. Fusese și condamnat pe viață, ți-ai călcat-o, sânda. Prinzându-te și punându-te de aici înainte, în neputință de a mai face vreun rău, slujeam societatea. Și prin mărturisirile pe care mi le-ai fi făcut, găseam poate mijlocul de a reda o familie unei biete ființe mai mult nenorocită decât vinovată. Aceasta a fost la început planul meu. Nu era legal, dar prin evadarea dumitale și datorită noilor crime pe care le-ai comis, ești în afara legii. Ieri o mărturisire providențială mi-a dezvăluit adevăratul dumitale nume. Nu e adevărat! Nu mă cheamă Nele Nelegiuitule, ai pângărit dând unei ființe infame acest talisman de trei ori mai sfânt, deoarece copilul dumitale avea acest dar de la mama și de la bunica lui. Învățătorul, înmurmărit de această descoperire, își înclină capul fără să răspundă. Ieri am aflat că acum 15 ani, Ți-ai copilul de la maică-sa și că numai dumneata cunoșteaina existenței lui. Această nouă ticălășie mi-a oferit un motiv în plus să pun mâna pe dumneata. Dar nu acesta este mobilul principal al răzbunării mele. Noaptea asta ai făcut o nouă vărsare de sânge, fără să fi fost provocat. Omul pe care l-ai asasinat te-a întâmpinat cu încredere, nebănuind pofta dumii de sânge. Te-a întrebat doar ce dorești. Banii și viața, ei spus, și l-ai lovit cu pumnalul." Nu-i adevărat! Am mințit!" Murph nu minte niciodată. Te-ai întors în armat în grădina asta. Ai înjunghiat un om ca să-l jefuiești. Ai mai făcut o crimă. Vei muri aici. Dar din îndurare pentru soția și fiul dumitale. Te vom cruța de rușinea eșafodului. Se va spune că ai fost omorât într-un atac de niște oameni înarmați. pregătește te învățătorule. Armele sunt încărcate. Îndurare, îndurare, îndurare. Nu există îndurare pentru dumneata. Dacă nu ți se zboară creiere aici, te așteaptă eșafodul. Prefer eșafodul. Voi trăi cel puțin două-trei luni. Dar ce importanță are pentru dumneavoastră că vă stingheresc dacă până la urmă tot voi fi pedepsit? Îndurare, îndurare! Îndurare! Dar soția dumitale, fiul dumitale, ei îți poartă numele. Numele meu. E terfelit. Chiar de-ar fi să nu mai trăiesc decât 8-10 zile. Îndurare! N-ai nici măcar acel dispreț față de viață pe care îl întâlnești câteodată la mare criminali. De altfel, legea, nu îngăduie să-ți faci singur dreptate. Legea? Îndrăznești să-i învoci legea. Dumneata care de 20 de ani trăiești în continuă răzvrătire împotriva legii? Cel puțin din milă, îngăduiți mi să trăiesc! Îmi vei spune unde fiul dumitale? Da, da, vă voi spune tot ce știu! Îmi vei spune cine sunt părinții acelei fete a cărei copilărie a fost chinuită de cucuvaie? În portofelul meu sunt acte care vă vor pune pe urma lor. Pare că mama e o mare doamnă. Unde e băiatul dumitale? Mă veți lăsa să trăiesc." Mărturisește mai întâi tot." Dar când veți afla, când veți afla, mă veți lăsa să trăiesc?" L-ai omorât?" Nu, nu l-am omorât. L-am încredințat uneia din... unuia din complicii mei care, în clipa când am fost arestat, a să evadeze. L-am crescut, i-am dat cultura necesară să intre în comerț ca să ne servească nouă, dar nu mai spun restul." Decât dacă îmi făgăduiți că nu m-a omorât. Mai pui și condiții mizerabile. Ei bine, nu, nu, dar fie vă mină. Lăsați-mă să fiu arestat, ca vinovat numai pentru crima de azi. Să nu vorbiți de cealaltă, lăsați-mi șansa de-am salvat capul. Ha, ha, ha. Așadar, vrei să trăiești? O, oh, da, da, cine știe... Nu poți prevedea ce se poate întâmpla. Vrei să trăiești cu orice preț, învățătorule? Vrei să trăiești? Da, vreau să trăiesc, chiar în lanțuri, dar să trăiesc. Măcar o lună, opt zile, dar să trăiesc. Oh, să nu mor acum, în clipa asta. Mărturistește-ți toate crimele și vei trăi. Voi trăi... Oh, uh, adevărat! Oare voi trăi?" Din milă pentru soția ta și pentru fiul tău, îți dau un sfat înțelept. Să mori mai bine acum. Să mori." Oh, nu! Nu vă luați cuvântul înapoi! Lăsați-mă să trăiesc! Viața cea mai îngrozitoare, cea mai cumplită, nu înseamnă nimic pe lângă moarte." Vrei tu asta, învățătorule?" O, oh, da, da, da!" Zic cu tot din adinsul." oh, nu, nu voi mai plânge niciodată!" Ce ai făcut cu copilul tău, învățătorule?" Prietenul despre care v-am vorbit, îl pusese să învețe contabilitatea ca să-l placeze într-o bancă. Asta ca să ne informeze în ulele privințe. Așa era înțelegerea între noi." Deși mă aflam la Roșford în așteptarea evadării, eu conduceam planul acestei lovituri și corespondam între noi prin alfabet cifrat. Acest om mă îngrozește. Există crime pe care nici nu le bănuiam. Mărturisește. Mărturisește, pentru ce voiai ca fiul tău să intre în slujbă la un bancher Pentru că, pricepeți, el fiind înțeles cu noi fără să pară, să inspire încrederea bancherului, să ne ajute și. Oh, Doamne Dumnezeule, Fiul lui, fiul lui. Dar nu era vorba decât de falsul. Numai că fiul meu aflând despre ce e vorba, s-a indignat la culme. După o ceartă prinsă cu omul care îl crescuse pentru planurile noastre, băiatul a dispărut. Iată, se împlinesc 18 luni. De atunci nu se mai știe nimic ce e cu el. Veți găsi în portofelul meu lista de mersurilor pe care persoana în chestiile a întreprins ca să-l regăsească, de teamă să nu dea pe față tovarășia cu noi. Dar îi s-au pierdut urmele la Paris. A locuit ultima oară în Strada Templului, numărul 17, sunt numele de François Germain. Adresa îi și în portofelul meu. După cum vedeți, am spus tot, tot. țineți vă făgăduia la. Bune să mă aresteze numai pentru hoția de-aseară." Și negustorul de vite de la Poasii?" Nu se poate descoperi făptașul. Nu există dovezi. V-o mărturisesc dumneavoastră ca să vă dovedesc buna mea credință, dar în fața judecătorului voi nega." Deci mărturisești?" Eram în mizerie. Nu aveam din ce să trăiesc. Cu cuvaia m-a îndemnat." Acum mă căiesc, după cum vedeți, ce mărturisesc. Ah, dacă ați fi atât de mărinimos și nu mă voi da pe mâna justiției, v-aș da cuvântul de onoare că n-aș mai răincepe. Vei trăi și nu te voi da pe mâna justiției, învățătorule. Mă iertați? Ah, nu-mi vine să cred! Mă iertați! Te judec și te pedepsesc. Nu te voi preda justiției pentru că voi fi trimis la ocnă sau la eșafod și asta nu trebuie să se întâmple. Nu trebuie la ocnă ca să te bucuri de stimă printre bandiți pentru puterea și ticăloșia ta, ca să-ți îndestulești și mai mult instinctele de dominație brutală, ca să fii urât și temut de toți. Căci crima își are orgoliul ei și tu te bucuri de el în monstruozitatea ta. La ochnă nu! Trupul tău de fier înfruntă munca de ochna și bâta gardienilor. Și apoi lanțurile se rup, zidurile se străpung, meterezele se escaladează și într-o zi vei evada. Iar ca să te arunci din nou asupra societății, ai doma unei fiare sălbatice și turbate, Lăsând în urma ta jaful și crima, căci nimic nu rezistă puterii tale de Hercule și cuțitului tău învățătorule. Și asta nu trebuie să se mai întâmple, nu, nu trebuie, fiindcă la ocnă îți vei rupe iar lanțurile. Ce-i de făcut ca să punem societatea la dăpost de turbarea ta? Să te dăm călăului. Vreți dar moartea mea? Vreți moartea mea? Moartea! Să nu nădăjduiești, Ești atât de laș, îți atâta teamă de ea încât niciodată nu vei crede că e aproape. În îndărâmnicia ta de a trăi, în speranța ta nesăbuită, ai scăpat de groaza cumplite ei apropieri. Iluzie stupidă! Nesăbuită! Oricum, ea-ți va oroarea supliciului. Nu te vei convinge de moarte decât sub gheara călăului. Și atunci, îndobitocit de groază, nu vei fi decât o masă inertă, nesimțitoare, oferită ca jertfă victimelor tale. Asta nu se poate! Ai crede că vei fi salvat în ultimul minut? Tu, monstrule, să speri! Cum? Speranța să vie să-și fluture mirajele dulci și alintătoare pe zidurile celulei tale, până când moartea ți-ar fi întunecat lumina ochilor. haide de! bătrânul satana râde, ar face prea mare haz. Dacă nu te căiești, eu nu mai vreau ca tu să speri în această viață. Dar ce-am făcut eu, are acestui om? Cine e? Ce vrea de la mine? Și unde mă aflu? Unde? Dacă din potrivă ai înfrunta cu îndrăzneală moartea, nici în acest caz n-ar trebui să fi dat supliciului. Pentru tine, eșafodul ar fi o capră de lemn însângerată, unde ca atâția alții te-ai făli cu ferocitatea ta unde nepăsător față de o viață mizerabilă ți-a sufletul într-un blestem final. Nici așa nu trebuie să fie. Nu e bine ca poporul să vadă pe o sândit glumind cu tăișul ghilotinei, bătându-și joc de călău și stingând cu un rânget divina scânteie pe care Creatorul a iscat-o noi. Salvarea unui suflet e o acțiune sfântă. Orice crimă se ispășește sau se rescumpără, a spus mântuitorul, dar numai pentru cel ce dorește cinstit ispășirea și căința. De la tribunal la eșafod și drumul e prea scurt. Nu trebuie să more astfel. Învățătorul era distrus. Pentru prima oară în viața lui, Încerca un simțământ de care se temea mai mult decât de moarte. Această teamă, nedeslușită, era oribilă. Doctorul, negrul și cuțitarul se uitau la Rudolf cu spaimă. Ascultau zguduiți acest accent al vocii sale, sonor, tăios, neînduplecat ca tăișul unei securi. Simțeau cum li se strânge inima de teamă. Rudolf continuă: Anselm Duesernel, nu vei merge la Ocna, deci nu vei muri. Atunci, ce vreți de la mine? Oare iadul vă trimite? Ascultă! Ai abuzat în mod criminal de puterea ta, o voi paraliza. Cei mai tari tremurau în fața ta, vei tremura tu în fața celor mai slabi. Asasin, ai scufundat făpturile lui Dumnezeu în noaptea veșnică. Beznele veșniciei vor începe să te cuprindă încă în această viață, chiar azi. Chiar acum, dacă pentru a te împiedica să mai faci rău, te lipsesc pentru totdeauna de splendoarea creațiunii, dacă te afund într-o noapte de nepătruns, singur cu amintirea fără de legilor tale, este ca să le poți măsura mereu enormitatea. Da, izolat pentru totdeauna de lumea din afară, vei fi nevoit să privești mereu în tine însuți. Și atunci, nădășduiesc că fruntea ta negrită de infamie va roșii de rușine. Sufletul tău împietrit de sălbăticie, roz de crimă, se va muia prin milă. Fiecare din vorbele tale e un blestem, fiecare din vorbele tale va fi o rugă. Ești îndrăznet și crud pentru că ești puternic, vei fi blând și umil pentru că vei fi slab. Remușcarea nu șaflă loc în inima ta. Va veni o zi când vei plânge victimele. Ai terfelit inteligența pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o. Ai readus-o la instinctele de jaf și de omor. Din om te-ai transformat într-o fiară sălbatică. Într-o zi inteligența ta va renaște prin remușcare. Se va înălța prin ispășire. N-ai respectat măcar ceea ce respectă animalele sălbatice." Femelele și puiilor. După o viață lungă închinată izbăvirii crimelor tale, cea din urmă rugăciunea ta va fi pentru a-L implora pe Dumnezeu să-ți acorde fericirea nevisată de a muri lângă soția și lângă fiul tău. Rostind aceste cuvinte, vocea lui Rudolf trăda o tristă emoție.